Ja, vi har vägrat att gå i det mäktigaste takt Och det jagade ut oss ur byn Och nu tror de sig säkra, de yvs över makt Och märker ej tecknen i skyn Ja, vi har vägrat att gå i det mäktigaste takt Och det jagade ut oss ur byn och nu tror de sig säkra om us över makt Och märker ej tecknen i skyn Ja vi blev dömda som stigmen till vildmarks liv Men vi kommer tillbaka en gång Och då skall den brusa i vindarnas driv Som en vårstorm vår vildmarks Ja, vi blev dömda som stigmen till vildmarks liv Men vi kommer tillbaka en gång Och då ska den brusa i vindarnas driv Som en vår storm, vår vildmarks sång. Ja, då ska den brusa i vindarnas driv Som en vår storm, vår vildmarks sång.